ми з Ніколасом порадилися і вирішили, що так буде краще. Але ж це означає, що вони з дружиною помруть? Чи не так? Ну, вони мають достатньо еліксиру, щоб залагодити свої справи, а потім, звичайно, таки помруть. Дамблдор усміхнувся, побачивши, як здивувався Гаррі. Такому юному хлопцеві, як ти, це видається неймовірним. Але смерть для Ніколаса і Перенелі справді буде неначе сон після дуже-дуже довгого дня. Зрештою, для досконалого розуму, смерть – то ще одна цікава пригода. Розумієш, Камінь, насправді, не така вже і чудова річ. Він може дати скільки завгодно грошей, і яке завгодно довге життя. Дві найбажаніші речі для людей. Але біда в тому, що людям властиво вибирати якраз те, що для них найгірше. Гаррі Лежав, не знаючи, що й казати. Дамблдор почав щось мугикати й посміхатися до стелі. «Пане професоре», – озвався Гаррі, – «я оце подумав». «Пане професоре, навіть якщо каменя вже немає, вол... тобто відомо хто, називай його Волдемортом Гаррі». Завжди називає речі своїми іменами. Якщо боятися імені, починаєш боятися і того, хто має це ім'я. Так, пане професоре. Тож Волдеморт шукатиме інших способів повернутися, правда? Тобто він нікуди не зник? Ні, Гаррі, не зник. Він і далі десь є. Мабуть, шукає собі чиєсь інше тіло. Він насправді не живий, тож і вбити його не можна. Замість нього помер Квірел. Волдеморт однаково жорстокий і до своїх спільників, і до ворогів. Але хоч як би там було... Нехай ти, Гаррі, тільки на якийсь час віддалив його повернення до влади. Проте наступного разу знайдеться ще хтось, хто відважиться на цей, здавалося б, безнадійний бій. А якщо Волдемортів прихід затримувати знову і знову, тоді, можливо, він уже ніколи й не повернеться до влади. Гаррі закивав головою, але відразу ж перестав, бо голова від цього розболілася. Тоді заговорив. «Пане професоре, є ще деякі речі, про які я б хотів дізнатися, якщо можна. Речі, про які я хотів би знати правду». «Правду?» – зітхнув Дамблдор. Правда, це прекрасна і страшна річ, тож до неї треба ставитися з великою обережністю. Однак я відповім на твої питання, хіба що матиму дуже поважні причини не відповідати, тому заздалегідь прошу мене вибачити. Звичайно, я не брехатиму. «Ну, Волдемор сказав, що вбив мою маму тільки тому, що вона намагалася не дати йому вбити мене. Але чому він так хотів вбити мене?» Цього разу Дамблдор зітхнув дуже глибоко. «На жаль, уже на перше твоє запитання я не можу дати відповіді». Принаймні сьогодні і тепер.